Te vagy a legfiatalabb, akivel én most beszélgetni fogok. Azért fontos, hogy ezt megemlítésre kerüljön, mert a műsor alapja a gyermekkorba való visszatekintés, aztán az iskola, és aztán, hogy mi is történik velünk, és egy pici jövőkép. Veled annyira nem kell távolra menni az iskola tekintetében, a gyermekkor tekintetében, mert most per pillanat egyetemi hallgató vagy, grafikus és tervező. Nekem nagyon érdekel a te művész lelked, de még mielőtt tovább mennénk, én azt azért el szeretném mondani, hogy tudok én még egy nevet veled kapcsolatosan. Megemlíthetem? Uh, igen, persze, igen. Mondhatom én, vagy te mondod ki? Uh, nyugodtan. Uh. A virág, virág. Tehát te delibianka virág vagy, ugye? Igen, igen. Eredetileg. Nem használod a virágot? nem, nem használom túl gyakran, ahol tehát ott inkább kihagyom ezt a nevet. Nem azért, mert feltétlenül szégyelném, csak én úgy érzem, hogy kevésbé tartozik hozzám, de majd el tudom képzelni, hogy eljön az a pont az életemben, amikor úgy döntök, hogy szeretném ezt is többet használni, most jelenlegi még nem. Akkor én most öntök egy kis vizet, megöntözöm. A Deli Bianca virágot. Jó, ha nem baj. Lehet, hogy néha nem bántásból, de aztán lőjél majd le a beszélgetés során légy szíves, hogy Zoli, ezt most még kérlek, hagyja. Nekem ez így tetszett így. És még nem is hallottam, azt tudni kell, hogy néhány évvel ezelőtt egyszer már beszélgettünk, néhány percet, akkor készültél egy bizonyos nagy rendezvényre, ezt is majd megfogjuk említeni. A műsor alapjában véve úgy indul, hogy az előző beszélgető társam által feltett kérdést tolmácsolom most neked, Ambrus Attila József, aki könyvtáros, és számomra egy mérnök, és egy, egy érdekes, nagyon érdekes ember. Ő azt kérdezi, és ezt most tőled én kérdezem, hogy ha te és ez érdekes, mert a korosztálynak mindjárt elmondható, ha elmondható, hogy hány éves vagy, a tekorodhoz mérten ez kicsit érdekes. Ha visszamehetnél az időben, <gül> van-e olyan, hogy te mondjuk visszamész, és, és másképp tennél valamit, valamiket? Vagy úgy mindent? Tehát az életedet megvált. Ha lehetne, akkor, akkor másképpen élted volna. Mondjuk tennéle másképpen valamit. Ezt szerintem egyébként... Egy alapjából vévá nagyon érdekes kérdés, viszont egy egészen egyszerű válaszom van rá, hogy uh, semmit, semmit nem tennék másképpen, mert egy szerintem egyébként uh, nem is feltétlenül érdemes azon gondolkozni, hogy mit tettél volna máshogy, mert már nem tudod máshogy tenni, szóval Igazából csak ráhágócsra rajta. Talán ugye így lehet tanulni belőle a későbbiekben, de azt már megváltoztatni úgysem fogod tudni másrésztről. Viszont uh, én nagyon szeretem a mostani életemet, és úgy gondolom, hogy minden dolog, amit tettem, minden kis apró hibám hozzá tett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok. És lehet, hogyha az ott nem történt volna meg, akkor most nem az lennék, aki. Amikor én elesen arra gondoltam, hogy lehet, hogy megint kellene veled beszélgetni, mert az akkori beszélgetés az a körbelül két évvel ezelőtti az annyira megindított, mert hogy annyira szépen fogalmazzól, nem fogok udvarolni, tehát <gül> mindjárt mondom, miért nem, de ki fogom mondani, ha megengeded. Szóval kevés elnézést, tisztelet a kivételnek, stb. Kevés olyan fiatallal, kevés olyan idősebbel találkozom, akik ilyen kerek mondatokban és érzésekkel rendelkeznek, mint te. Ennyi az udvarvás részén. Nagyon szívesen én köszönöm, hogy beszélünk. Azt is ki fogjuk deríteni, hogy kin keresztül ismerjük egymást, mert te azért mégiscsak hány éves vagy, na és akkor most jött a fél 21. 21. Én körbe, 25-re emlékeztem, bocsáss meg, hogy idősítettem. Tehát, hát azért annyi még nem, annyi még nem szerencsére. Várod? Hogy nagyobb legyél, vagy így jó? Mert most azt mondtad végül, nem, hogy így jó. Nem, nem, igen, ö, így most jó, ahol vagyunk. Legszívesebben így megmaradnék ezekben az éveimben itt az egyetemmel. Jelenleg nagyon szeretek mindent, és itt maradnék egész életemben. De biztos, hogy túl fogok majd ezen is lépni, és mindennek megvan a maga ideje. Ez, ez abszolút így van, csak azokat a maga időket fogjuk felértsük meg. Te vagy a legfiatalabb a beszélgető partnerek között. A te gondolataid még nincsenek annyira összekoszolva, nincs annyi minden bent a, a Brainetbe, ami mondjuk eltántorítana valamitől. Feltettél nekem néhány percel ezelőtt, amikor egyeztettünk egy kérdést. Azzal kapcsolatosan, hogy maga ez a beszélgetős műsor, és most eljössz. Igen, megnéztem pár előző podcast-et, amit csináltál az előző beszélgető partnerekkel, és ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy pontosan ennek a beszélgetésnek mi is a célja, vagy hova fut ez ki, miről kéne, hogy szóljon. Ez úgy jött benne, hogy... Nem értetted, vagy keveset hallgattál, vagy végig hallgattál beszélgetéseket? Ö, teljes után? beszélgetést nem hallgattam végig, hanem több beszélgetésbe belehallgattam, és lehet, hogy egyébként itt követtem el a hibát, mert hogyha egészben meghallgatok egy teljes akkor lehet, hogy világos lett volna a számomra is ez az egész. A kérdés az ott fogalmazódott meg bennem, hogy gyerekkorra visszamenő kérdéseket hallottam leginkább, és hogy ez, ezeknek a témáknak a bontszolgatását, és én még úgy érzem, hogy egy nekem nagyon jó gyerekkorom volt, és uh, nem feltétlenül tudok mondjuk ilyen sztorikkal szolgálni, hogy egy rossz környezetből mégiscsak ki tudtam törni dolog, illetve még ugye nem vagyok túlzottan idős, szóval ennyire így nem tudnám boncolgatni ezt a kérdést magamba, és hogy én hogyan is jövök ehhez a témához, vagy hogy mi lenne ennek a célja. Ja, hogy ezt most mondod el nekem, Bianka. bocsáss meg, ne arra, hogy Akkor viszont eddig tartott a beszélgetés, köszönöm szépen, szia. Most vicceltem. Erre azt, azt a választ tudom adni, hogy a beszélgetésünk végén erre térjünk vissza, Felteszek majd egy kérdést, és a te válaszod fog meghatározni valamit. <gül> Direkt ilyen ködösítetten válaszoltam most. Rendben. <gül> majd fogod érteni, remélem legalábbis. No, a te feladatod is ezen túl, hogy ezt megválaszolod, az is még, hogy a következő beszélgető partneremnek feltegjél egy kérdést, majd csak a beszélgetésünk végén. Illetve, ezt is csak akkor, a végén, te mit kérdeznél magadtól erre is? Jó lenne, ha válaszolnál a beszélgetésünk végén. Te ez mit nem egy kérdés. <gül> Más is mondta, ha nem válaszolsz, ha, nem, válaszolsz, ha tudsz válaszol, válasz, és vagy fel tenni, válaszolhatsz is magára erre. Menjünk sorjában, gyermekkor. A gyermekkorodból azért csak van olyan kép, ami most beugrik. Nem volt régen, hiszen még 21 vagy, tehát most lehet, hogy, de nem, ez nem, e nem ettől függ, szerintem. Mi az első kép? A legelső, talán így időrendben nem is tudnák pontosan egy legelsőt mondani, de ami biztos, hogy így az elsők között van az, hogy a dédmamámnál is játszottam náluk a plüsseimmel, illetve, hogy a mamámnál is játszottam, társast készítettünk vele közösen, amíg anyai volt. Nekem ezek, ezek így nagyon ilyen első emlékeknek tűnnek, de konkrétan nem tudnám behatározni, szóval pár éves lehettem. Plüs beugrik egy, akire emlékszem. Igen, van egyébként egy nagyon konkrét arra, amikor kaptam, arra nem emlékszem, csak így visszamondásokból, hogy fél éves koromban kaptam, amikor egy voltást kaptam egy ami cimackóból a füles karaktert. Okay. És az a plusz, az egyébként azóta is megvan, és nagyon sokáig mindenhova hurcoltam magammal, hogyha valahova mentem és máshol aludtam. Most már ez nincs meg, viszont mindig, amikor hazamegyek, akkor még ugyanúgy ott figyel az ágyamba, és néha még most is vele alszok. Szóval nekem ő is már egyfajta családtaggá alakult tehát annyira velem volt végig. Említettél most egy olyat, ami megakasztott jó értelemben, azaz, hogy déd mama, nagymama. Még él igen, a déd nagymama? Igen, szerencsére, igen, és nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk. Azt a, tehát van anyukád, hát, mintha nem tudnám, bocsánat, igen, tehát azt igen, is kik, kell tisztázunk, hogy honnan ismerjük egymást. Él a nagymamád, tehát anyukád anyukája, és anyukád anyukájának az anyukája, tehát a déd nagy is igen, még él. Igen, igen, igen. Jó egészségnek örvend, azt lehet tudni? Igen, nagyon jó, és nagyon remélem, hogyha majd annyi idős leszek, mint ő, akkor én is ilyen formában leszek. <laughs> Hát így legyen. Azért nem sokan mondhatják ezt, szerintem, hogy egészen jó sokáig tudunk még itt a földi menni ismerheted, és ráadásul jó is a kapcsolat. Nagymamával igen, is jó a kapcsolat, anyukáddal is jó, ha ezt meg szabad kérdezni. Igazából igen, mindegyikükkel szerencsére nagyon jó a viszonyom, és én nagyon hálás vagyok értük. Én a nagymamád, hát őt ismertem meg először a családból, Utána ugye az ő lányát, a te anyukádat, és elröpült az idő, ez ami nem rossz, nem baj, csak hogy ez így olyan nehéz, majd amikor te is annyi idős leszel, mint a dédnagyi, és visszaszámosz, visszanézze, hogy azt a mindenségi, de gyorsan elröpült, tehát most beszéltem a Varga Zolival, hogy a dédnagyi, és akkor én most itt vagyok, és jaj, de jó, és tényleg olyan vagyok. Igen, én már egyébként néha uh, azt érzem most is, hogy olyan gyorsan errepült ez a húsz év. Már most érzed ezt, hogy ez a 20 hát igen, elszáll? igen, igen, szerintem már, már olyan nagyon gyorsan állt Pedig uh -huh. jó nyilván nagyon sok mindent csináltam ezzel a 21 év alatt, de akkor is. Tehát sok mindent csináltál, ez egy jó támpont nekem. Ugye a beszélgetés elején, amikor bemutattalak, hogy grafikus tervező vagy, és ezekem nagyon érdekel, maga a művész emögött. Te egyébként művésznek érzed magad? Vagy egy tervezőnek, grafikusnak? Hogyha szabad így mondani, akkor igen, én, én inkább érzem magam művésznek, viszont egy olyan művésznek, aki azért nem, egy, nem ilyen nagyon elszállt dolgokkal foglalkozik, hanem próbálom azért megtalálni a művészetnek azt a részét, ami még ad egy olyan esztétikát, ami másoknak is tetszik, viszont valamilyen funkció... Val is felruházom ezt az adott dolgot, mondjuk ö, olyan kártyapaklit, vagy képeslapokat, vagy hasonló dolgokat tervezek, kiadványokat, azokat például nagyon szeretem, de akár egy betűtípust, amivel másnak is tetszeni tud ez az egész, viszont ezért nem teljesen egy ilyen öncélú dolog. Ahogy fogalmazol abból, az tűnik ki, hogy te ezt nem ma gyermekkorhoz ugranék ma azért is most vissza. A füles volt az, aki adott egy füles neked az utat sorára <gül> elsőként? Tehát, hogy miből alakult az ki, hogy te így fogalmaztál, és egy, az legyél, az egyáltalán, most van Ez egyáltalán nem egy ilyen nagyon kiskorban jött dolog, hogy nekem nem az volt, hogy orvos leszek, vagy ilyesmi, mert mindenkinek azért így, vagy a legtöbb embernek uh, megvan ez az, én állatorvos leszek, én nem tudom, de ez az ilyen gyerekkori állam. Nekem nem volt ilyen feltétlenül mondjuk így a hanem az így Sokkal később jött azért az életembe. Nem is gondoltam nagyon, hogy ezzel foglalkoznék később. Ami viszont már így egész korán benne volt ez a sport. Én nagyon korán elkezdtem kosárlabdázni. Anyukám is kosárlabdázó volt, még mielőtt én megszülettem. És így hat éves koromban ezt elkezdtem. És egyre, ahogy így nőttem fel, egyre jobban elkezdtem ezt így versenyszerűen űzni, már egész kiskoromtól. És hát egészen azt hiszem általános iskola, 7.-8. osztályig versenyszerűen kosarasztam, és a művészet az igazából csak a gimnáziumban jött be az életembe, és az sem egy ilyen hatalmas nagy szerelemként még a legelején. Aztán ez teljes mértékben átalakult, és most már el se tudnám nélkül képzelni az életem. És akkor ezek szerint a kosárlabda nélkül el tudtad képzelni. Az van még? Vagy abszolút nincsen? Nem, az már abszolút nincsen, és mi kiskoromban én tényleg teljesen abba voltam, hogy mi leszel, ha nagy lesz kosárlabdázó, és ez nekem egy ilyen teljesen egyértelmű válasz volt, amit gondolkodtam abba, hogy emellé egyébként azért kéne egy ilyen normális polgári szakma <haz> is, amiből meg lehet élni, hogyha kiöregedik belőle az ember. De akkor nagyon úgy gondoltam, hogy, hogy ez az én sorsom, viszont nagyon sok sérülésem is volt uh, már így a végén, és már annyira nem is elveztem magát a sportra, sokkal inkább átalakult egy verseny is. És bár a versenyeket a mai napig szeretem, az már egy ilyen túlzott, uh, ilyen nyomást helyezett rám, amiben már így nem feltétlenül éreztem jól magam, és akkor úgy gondoltam, hogy ez már nekem nem kell tovább az életembe, és bár ilyen sok ideig ennyire szorosan kötődött hozzám, ahhoz képest még saját magamnak is ilyen meglepő volt, hogy milyen könnyen el tudtam engedni így egyről a kettőre, és azóta sem vágyom vissza, hogy labdát fogjak újra. Egyébként nem utálom, szóval, hogyha valaki kosárlabdát nyomna a kezembe, és azt mondja, hogy játszunk egy meccset, akkor nagyon szívesen, erre az elmúlt időben nem került sor, és nem hiányzik. Azt mondod, hogyha a kezedben nyomnának egy kosárlabdát, akkor azonnal el tudnád kezdeni patogtatni. Láttál már bizonyára olyan filmet, ahol is a csokik, srácok neki állnak kosarazni, mondjuk tipikus ugye az amerikai filmek. Tehát, hogyha így elképzellek téged, hogy mész egy grund környékén, ott jársz, és kiesik a labda, kidobta valaki. Lenne kedved befutni és játszani a kis csávokkal, a kis csajokkal? Hmm, szerintem nem. Szívesen visszadobnám nekik a labdát. Csak ennyi? De az, hogy én, én beálljak melléjük, nem feltétlenül. Szerintem, szóval, hogyha ismerős, aki, akivel maga az egy ilyen együtt töltött idő lenne, hogy játszanék, azt szívesen, de magáját a kosár már nem feltétlenül. Tehát magáért a kosárlabdáért nem. Nem azért, nem az van benned, hogy nem akarnád fitoktatni a tudásodat. Nem, nem, nem, nem. Fel, és egyébként nem is vagyok benne biztos, hogy tudnám még <gül> nagyon fitoktatni a tudásomat, nem tudom, hogy mennyi maradt meg belőle, azért biztos valamennyi igen, de már tényleg nagyon rég nem is nyúltam labdához. No, azt mondtam ugye, hogy óriási a kor különbség. A kor az időzé jelesen nem számít. Olyan tekintetben számít, hogy aki mondjuk például lát téged a beharangozóban, látta a fotóidat, a fotódat, te szép nő vagy, nekem lány, de egy szép nő vagy. Azért Köszönöm. boncolgatnám nagyon szívesen ezt a kérdést, mert a földi lények, az emberi lények, ha szépek, ha szimmetrikusak, akkor könnyedében kapcsolódnak a rendszerbe, könnyen elfogadja egy kívülálló, és hát most egy picit, ha beszélhetünk, a pasikat hoznám szóba, és a te előnyeidet. Melyikkel kezdjük? Az előnyökkel, vagy a pasikkal? Vagy egyáltalán beszélhetünk a pasik, pasi sztoriaidról? Egy Beszélni picit. beszélhetnénk, de hogy őszinte legyek, olyan nagyon sok mindennel nem tudok szolgálni. Tehát most jelenleg nincs, van <gül> szabad párod? Kérdezni, uh, szabad kérdezni, de nincsen. Menjen udvarolnak napi szinten? Um, egyáltalán nem mondom, hogy túl lennék ilyen szinten. <gül> nem, is, nem is feltétlenül kapok ilyet, de szerintem így leginkább amiatt is mert nem keresem. Uh -huh. De ha megkeresnek, nyitott vagy? Egy beszélgetésre szívesen beszélgetsz férfiakkal, fiúkkal, pasikkal? Tehát pasis beállítottság vagy pasiznál, ha ez most éppen fókuszban lenne? Hát nem tudom. Én eléggé azt hiszem, hogy ha valakivel megtalálom a közös hangot, akkor az már így az elejétől kezdve valamilyen szinten megvan. Nem azt mondom, hogy egy ilyen első látásra szerelem dolog, de azért azt úgy érzem valakin, hogyha nyitott lennék rá olyan szempontból, hogy, hogy, hogy, hogy úgy, mint férfi érdeklődjek iránta és nem mind csak barát. A férfiakra, mint barát egyébként nyitott vagyok mindenféle formában, nagyjából bárkire, mert tényleg nagyon szeretek másokkal ismerkedni, viszont úgy, férfire, mint mint minthogy a párom legyen valaki, úgy kevesebb emberre, mert én úgy gondolom, hogy érezni fogom rajta, hogyha tényleg Szeretnék ilyen módon nyitni felé, és ilyenből viszont így kevesebb van. És felé nyitnak egyébként, vagy érzed ezeket a próbálkozásokat, vagy nem, mert nem foglalkozol velük? Mm, leginkább nem ezzel vagyok elfoglalva mostanában. Nyilván voltak, szóval azt azért így nem tagadom le, hogy, hogy egyáltalán nem, de, de azért annyira nem, nem sok, hogy így nagyon tudtam volna dobálni őket, meg nyilván ezt így nem is szeretném. Nagyon sokan azt mondják, hogy aki szép külsővel rendelkezik, nagyobb előnyökkel is. Ilyet -e, éreztéle, észrevetted-e? Tehát mondjuk azt mondom, hogy a, az egyik oktató tanárod, bármikor az iskolában, téged jobban, hogy te lennél az, aki fontosabb vagy a prioritásban, te vagy az első, ilyen volt-e? Vagy észreveszed-e egyáltalán? Bár legszívesebben azt mondanám rá, hogy nem, viszont azért... Az én szempontomból most mondhatnám azt, hogy hülyén hangzik azt, hogy azt mondom már, hogy sajnos igen, de a, az elveimnek meg így az tesz jobbat, hogyha erre a kérdésre, inkább azt veszem, hogy sajnos igen, mert nyilván nem ennek kéne elsősorban meghatározni a dolgot, de egyébként igen, vettem már észre ilyet, és nyilván ez nekem valahol így előny, de nem ilyen módon szeretnék feltétlenül előnyhöz jutni, hanem a munkáim által és a tudásom által, meg abban, ami bennem van, hogy amiatt vegyenek észre. De nyilván így nem fogok amiatt mondjuk csúnyán öltözködni, vagy, vagy, vagy nem felhívni magamra akár a figyelmet, mert egyébként szeretek öltözködni, szeretek foglalkozni a külsőmmel, nem feltétlenül mások miatt, ez így nekem jól esik, és, és ezt nyilván másnak is feltűnik, ők is van, hogy ezt így látom rajtuk, hogy észreveszik, szoktam kapni egyébként például oktatóktól is, de más férfiaktól is bókokat, azokat szoktam kapni. Viszont ezeket nem feltétlenül úgy veszem, hogy itt tényleg ténylegesen komolyan érdeklődnének felém, de jó lesni, meg nyilván jó lesnek. Két dolog, amiért én ezt most szóba hoztam, az egyik az az, hogy talán el is mondtam, hogy azok, akik szebb külsővel, szimmetriával rendelkeznek, férfinő kicsi babaként idős emberként, akkor is, ha ezt nem mondják ki emberek, illetve erre azt reagálják, hogy Ja, ilyen nincs, meg ne ezt vegyük észre, ez van. A másik, amiért szóba hoztam, szerintem ezt veled meg lehetett, mert megtettük, meg lehet beszélni. Te ugye az a típus vagy, aki szeretné a megérdemelt sikert, és nem úgy szeretné, hogy azért, mert, amit most meg is fogalmaztál, ugye, hogy ezt az előnyt kihasználván lennél te jobb vagy szebb művészet. Tehát akkor a te belsőd. Művészkedjünk egy kicsit rajtad. Megvan-e az a pont, amikor először jött, hogy te most akkor váltalál, váltanál, kosállad, de már nincs, jön, itt vagyok, és mennék ugye a főiskolára vagy egyetemre, és én, én szeretnék tervező grafikus lenni. Megvan igen, ez a pont? Igen, Ez egyébként így egészen konkrétan megvan. Ezt már több, többében is kérdezték tőlem, és így egyre, egyre jobban úgy érzem, hogy elkezdtem tudni megfogalmazni saját magamba is, hogy mikor jött el ez nálam. Amikor pályaválasztás volt még általános iskolában, ahogy kijöttem, abba egészen biztos voltam, hogy sima gimnáziumban nem szeretnék menni, mert már Elég elegem volt abból, hogy csak olyan tantárgyakat tanulok, amik így valamilyen szinten érdekelnek, de azért, de azért még se jelvezem őket túlzottan, hm. és, és ebből a monoton tanulásból egy kicsit azzal szerettem volna így kikerülni, hogy valamilyen plusz szakmát, ami érdekel engem, azt is tanulok mellé. És több iskolát is megnéztem, Én Sopronban jártam az utolsó két osztályt, általános iskolába, és utána pedig a gimnáziumot is ott végeztem el. És Sopronban volt egy művészeti iskola is, aminek egyébként többága volt, volt szépészet, volt kőműves, asztalos is, mindenféle ott, és az egyik általános iskolás osztálytársam, ő művészetire felvételizett oda, és azt tudtam, hogy én is szeretek rajzolni, meg kézműveskedni, meg minden ilyesmit, de hogy így előtte sosem gondolkoztam ilyen pályán, viszont mivel így nem tudtam, hogy mit jelöljek, meg még iskolának emellett még volt egészségügyi, de annak nagyon nem tetszett a nyílt napja, amikor elmentem rá, és akkor még így mellé jelöltem meg sportosztályt, illetve egy sima gimnáziumot is ezért a biztonságkívért, mert egyébként így nem voltam rossz tanuló szóval elvenni, valószínűleg felvettek volna oda is. És elmentem erre az alkalmassági felvételére, mert erről így azt kell tudni, hogy volt egy ilyen előkör, ahova el kellett menni, ott volt egy csendéletrajzolás, egy tervezési feladat, egy interjú beszélgetés, egy alkalmassági, ilyen orvosi vizsgálat, és akkor ezután kaptuk meg mi a pontszámot, hogy felvettek-e minket, vagy sem. Nem pedig a hozott jegyeinkkel. Ez ennyiben egy kicsit más, mint esem a gimnáziumoknál. És nekem ez volt konkrétan ez a pont, ez az alkalmassági felvételi, amikor először éreztem azt, hogy most úgy igazán otthon érzem magam ebbe a környezetbe, és hogy most találtam rá önmagamra, hogy ezt így nagyon szeretném csinálni, és annyira odavágtam, hogy szerintem talán ilyen negyedik helyen jelöltem meg az iskolák közül, hogy ide mennék, és mikor elmentem már a felvételire, utána egyből mentem haza, és mondtam anyának, hogy én akármi is van, ide szeretnék felvédni, és hogyha tényleg úgy látják az ittani tanárok is, hogy alkalmas vagyok erre a szakra, akkor én mindenképpen ezzel szeretnék foglalkozni, és szerencsére, így nem is tudom, az összes jelentkező közül a harmadik helyen kerültem be az iskolába, úgyhogy előtte igen, semmilyen előképzettséggel nem rendelkeztem, meg nem jártam magántanárokhoz, pedig sokan mások igen, úgyhogy valamit láttak bennem ezek szerint, és én ezért azóta is nagyon hálás vagyok, mert valószínűleg teljesen más alakul az életem, hogyha ez akkor így nem történik meg. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy maga ez a tudás, ez az idézőjelben, hogy ez a tudás, a művészkedés, a művészet, benned van, és abban a pillanatban, amikor te itt megjelentél, ott akkor, ez így ki is nyílt, és otthon, azonnal otthon érezted magad. És ez neked most jó. Ugye? Most én azt éreztem a beszélgetésű során. Igen, igen, igen. Jártál te már külföldön? Igen, Úgy tudom, hogy egy évvel ezelőtt, javíts majd, ha nem, jól mondom, egy francia országbéli versenyen megmérettettetek. Magyar emberekről van szó, fiatalokról, mert hogy te eljutottál Liamba. Mit is kell tudni erről a kias versenyről? Amikor gimnáziumban voltam 13. osztályos már az érettségi után, akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy van egy verseny, amire online fordulóba lehet jelentkezni, annyit tudtam róla, hogy WorldSkills a neve, de hogy konkrétan ez mivel jár, annak így nem is nagyon mentem utána, már úgy voltam vele, hogy megpróbálni, megpróbálom, de sok reményt nem fűztem hozzá, hogy majd pont én leszek az, aki megnyelheti ezt az egészet. Hát legnagyobb meglepetésemre így első helyen jutottam tovább a döntőbe, mm -hmm. és végül az előtte lévő versenyzővel talán itt még így hozzátanném azt, hogy pontosan hogy is van ez az egész. A Wörtskies az két évente van megrendezve, és két évente az Euroskies. Ezek így váltogatják egymást évente. De nagyjából ugyanaz a lényegük, csak az egyik az egy ilyen kontinensi válogató, és a másik az pedig már az egész világról van mindenki. Abba az évben, amikor én jelentkeztem, akkor a világversenyre jelentkeztem. Bejutottam a döntőbe, és ott hárman voltunk. Az egyik akkori Euroskills versenyző, aki szívesen ment volna a WorldSkills-re is, és már egy éve készült, illetve egy osztálytársammal jutottunk még ki háromunk közül végül egyébként elég szoros pontszámmal, de nekem sikerült nyertesen kijönnem ebből, és akkor tudtam meg, hogy Kb. két hét múlva fel kéne költöznöm Pestre, el kéne a felkészülést a versenyre, és hogy mivel is jár ez az egész, mert én fogom képviselni Magyarországot, mint tervező grafikus versenyző. Nem az egész korosztályban, ez egy ilyen fiataloknak rendezett szakmai olimpia. A 71 szakmában, hogyha jól tudom, mi Magyarországról 25 szakmában képviseltettük magunkat ebből, én voltam a tervező grafikus versenyző abban az évben, és ez ilyen nagyon hirtelen jött nekem, mert sokat nem is tudtam róla előtte, és amit gondoltam is, hogyha esetleg megnyernék, hogy majd jövőre lesz egy év múlva, amikor erre el kell kezdenem készülni, és majd lesz a verseny, és ez egy ilyen nagyon hirtelen jött dolog volt, hogy akkor két hét múlva nekem fel kéne költöznöm Pestre, mikor előtte még nem nagyon laktam távol otthonról. De ezt megoldottad, úgy tudom. Igen, igen, megoldottam, ott Pesten kaptam szállást, és nagyon segítőkészek voltak az előző versenyzők is, két másik fiúval laktam akkor ott együtt, két külön szobánk volt, egy ilyen kis apartmanban, először nagyon nem szerettem Budapestet, így az első héten. Nagyjából így sírva mentem vissza, majdnem minden nap, hogy én nagyon utálom ezt a város, hmm. mindenki csak rohan van meg se egy percre olyanok az emberek, mint a robotok, és nekem nem tetszett az a környezet. Aztán utána, ja is igen ezt az kell hogy buszoztam, meg villamosoztam, 40 perceket naponta, úgyhogy előtte még nem is nagyon jártam egy-kétszer csak a városba. Jártam el ebbe az időbe így a felkészülésen kívül fényképezni, erre majd esetleg még így később kitérek szívesen, hogy ez pontosan hogyan is jött az életembe, de hogy így akkor így nagyon sokat egy kamerával mentem el együtt, ide, és a várost, és azóta már egész közel áll a szívemhez Budapest. Azt viszont tisztázzuk jó, hogy ezt most bemutattad nekünk, elmondtad nekünk, hogy te hol vagy most helyileg. Most jelenleg győrben tanulok a Széchenyi Isvány Egyetemnek a Design campus Design Campus. Oké, okay, fogunk fényképezni egy kicsit mindenképpen, most viszont azt szeretném megtudni, hogy ezen a versenyem nem a hányadik helyezett meg hogy serlegek meg, hanem hogy te, amikor ott voltál, jöjjenek vissza kérlek képek, amik nem fotók, hanem benned, belőled érzések. A legdurvább, amikor azt úr úristen, hát ezt erre én nem vagyok képes, én inkább hazamegyek. Volt ilyen, abszolút volt ilyen, bár azt nem gondoltam, hogy uh, hazamegyek, és uh, hogy feladnám, <gül> Jó volt meg a te. A. <gül> igen, viszont volt ilyen pillanat a verseny folyamán, amire másfél évet készültünk. Folyamatosan versenyhelyzeteket szimuláltunk itthon is, de hogy így elképzelni nem tudtam azt, hogy konkrétan, mennyire nagy lesz bennem ott a versenydruk, és hogy mennyire kevés időt kapunk egy-egy feladatnak az elvégzésére, és ott voltak ilyen nagyon nagy hullámvölgyeim egy napon belül, amikor megkaptuk az ottani feladatokat, és megláttam, hogy mennyi idő alatt mit kell elkészítenem, az elején elkezdtem valahogy, még megpróbáltam nyugodtsággal, aztán utána, Elkezdtem ránézni az időre, és arra, hogy éppen hol tartok, és elkezdett bennem jönni a pánik, hogy úristen, nem fogom befejezni, nem lesz semmi, amit le fogok tudni adni, nulla pontos lesz a napom, és nem vagyok erre képes. És akkor jött bennem egy ilyen, aztán utána, az ebédszünet után úgy mentem vissza, hogy jó, nyugi, meg lesz, meg lesz. Neki álltam, írtam kis időbeosztást, hogy hogy hogy fogok végezni. Ilyen elég netesen jött ki a fejembe, is ez az egész. És akkor utána lenyugodtam, és úgy voltam, hogy meg leszek, meg leszek, jól van, nyugodtan minden, minden tökéletes lesz, és a végére pedig megint egy ilyen nagy kapkodásba ment át a napnak a végét. Tényleg így azt kell hogy dobáltam a papírokat össze-vissza, mert amiket megterveztünk digitálisan, azokat kivitelezni is kellett, nyomtatásba hajtogatásra és ilyesmikkel, és így körülöttem egy ilyen hatalmas, nagy kupac gyűlt össze, mert, mert össze-vissza hajigáltam mindent a nagy kapkodásba már. Amiket is a álltál, azt most én szeretném megérteni, elképzelni, látni magunk előtt, de még mielőtt ez megtörténik, mondd el kérlek, hogy munkáidból lehet-e találkozni websájton valahol, valamelyikkel, valamikor? Lehet? A BIANCE platformon ott, hogyha a nevemre Bianca Deliként így fordítva rákerest, Oké, oké, okay, okay, bocsánat, van, a Deli-t azt úgy írjuk, hogy Y van a végén. Tehát Igen, d -E l y Igen. Deli, Biancánál már normál I, Bianca. Tehát ezt, ha beütjük a Google-ba, akkor... Nem a Google-ba, hanem a Behance, az egy designer platform. Okay, ezt hogy, és hogy írjuk? Behance. Behance, magyarosan Behance. Igen, Behance, és ide... Több munkám is fel van téve, illetve Instagramon is a Bianca Alsóvonal, Deli Alsóvonal név alatt megtalálható egy ilyen a munkáimnak fenntartott oldal. Ez még igazából elég kezdetleges, de most már egyre jobban kezdem így ezt is építeni. Van, van egy ilyen portfóliós oldalam is, az is az Instagram oldalon be van linkelve, illetve a is be van linkelve az a weboldal. Mert azt ugye el tudom képzelni, hogy haigáld a papírokat, papírok. Fú, a papírt haigáld, azt már láttam, de mi van a papíron, azt nem tudom, nem értem, mert mondjuk azon gondolkoztam közben, hogy mondtad ezt, hogy el tudom képzelni az orvostan hallgatókat, hogy ezen a bizonyos világ tudása, rendezvényen, mit tudom, műtenek, a köművesek falaznak, de hogy te mit csinálsz fizikálisan? Tehát pattanós művész vagy, Kipattant valahonnan, vala... de. Igen, nálunk a pontozás is, ugye, mivel ez egy elég szubjektív dolog a művészet, itt kellett találni egy ilyen objektív dolgot is, és a pontos megnevezés a szakmának, amiben én voltam, az a graphic design technology, mm. és itt nagyon sok része az értékelésnek magára, a technikára mentre, rá, például az ilyen milyen színmódokkal vannak beállítva, milyen nyomdai előkészítések vannak, meghatározva, és, és, és mi leginkább így szerint is lettünk pont azon, nem csak a szubjektív része alapján, de nem szeretnék kibújni a kérdés alól, szóval, hogy pontosan mit is csináltunk ezen a rendezvényen. Az első napon volt például sejemkendő tervezés a Lioni Sejemkendő Fesztiválra, Brazil <gül> uh, motivumokkal <gül> megspékelve, és valahogy ezt összevonva erre egy ilyen illusztrációtervet kellett készítenünk. Ott mutatta, ki ilyen brazil sejemkendőket is hoztak nekünk, hogy pontosan hogy kell ezt elkészíteni. Aztán ebből kellett magára a fesztiválra plakátot terveznünk, utána a plakátokat kinyomtatunk, körbevágnunk, felragasztanunk, ilyesmit, vagy szóval, a papíroknál leginkább ilyesmit gondolok a plakátoknál, de volt olyan tervezési feladatunk is, dobozt kellett tervezni, csomagolást egy kötélnek és egy prospektusnak. A prospektust azt előző nap egy másik feladatban kellett megtervezni, ez egy kenderből készült túrázó ruhakollekciónak <gül> kellett terveznünk egy kiadványt, ez egy 24 oldalas, nem tudom, hogyha esetleg valaki egyébként az ilyen tervezésben járt, és akkor azt azért pontosan jól tudja, hogy nem két-három óra alatt szokott megtervezni az ember. Na, nekünk erre ennyi időnk volt. A gyakorlatban azért úgy néz ki, hogy van, hogy heteket igénybe vesz, hogyha egy igényes munkát szeretnénk letenni oda, és itt az idő az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon, hát igazából szürreális tényező volt, mert, mert az életben azért ilyen, ilyen szoros határidőkkel nem találkozunk, még akkor sem, hogyha nagyon sokszor tényleg így azt kapjuk meg a megrendelőtől, hogy tegnapra kellett volna. Ilyeneket kell elképzelni, amikor ugye azt mondtam, hogy papírokat, mert ezeket ki kell és meg és úgy bemutatnunk. Kicsit közelebb állok a dologhoz. Digitalizáció, az is szóba jön? Hiszen digitális platformokról beszélünk. Mármint a digitalizációt, ez pontosan hogyan érted? Hát, hogyha most websájtokat, vagy bármit, amihez szükség ja, van, így. Igen. Igen, konkrétan a nekünk feladat a webtervezés az éppen nem volt, de akár lehetett volna az is. Ezzel is foglalkozunk, viszont nem a programozás részével, ugye van ez a UI, UX, és mi ebből a interface design foglalkozunk, az a felhasználói elmény, és ebből Melyet meg tudjuk mutatni, hogy hogyan működne ez az életben, és hogyan működne ez, hogyha ténylegesen leprogramoznánk, mit csináljuk meg a weboldalnak a dizájnját, és hogy milyen kattintásra hogyan működik. Viszont ezt konkrétan mi nem tudjuk úgy nyilvánossá tenni, mert a kódokat, azokat mi nem tudjuk megírni. Mit tanultál az egyetemen? Vannak tervezési tárgyaink, még a legelső fél évben volt egy ilyen design intro nevű tárgyunk, ez a kicsit ilyen mindenbe is belekostolhattál. Most a mi kampuszunkon van építőművészet, tervezés és tervező grafika. ez a három szak, és grafikán vagyok ugye én, de ebbe a fél évben egy kicsit mind a háromba belekostolhattunk, és ilyen alapvető tervezői látásmódot tanultunk mind a három szakról, és ebből kellett valami kis vég produktumot létrehoznunk, de ez még nagyon az elején volt, és akkor második fél évtől jöttek be a konkrét tervezési tárgyak, amit más szakhoz kapcsolódtak itt. Mondjuk olyan kezdtünk, hogy névjegykártyatervezések, kiadványtervezések, van egy könyv, ami 101 tétel magáról a könyvtervezésről, és nekünk ezt kellett egy könyvbe betördelnünk, hmm. például. De most előző fél évben volt, hogy kiállítást rendeztünk. John Baskerville-nek volt most a 275. évfordulója a halálának, és a 250. évfordulója pedig magának a betűtípusnak, amit tervezett. Úgyhogy ligatúrákat terveztünk a betűtípushoz, ami amit ő készített, illetve ehhez különböző anyagot. Én kísérleteztem többet a mozgóképekkel is, csináltunk kártyajátékokat, most van például ebbe a fél évben egy olyan feladatunk, hogy önidentitás. Ez egy nagyon-nagyon szabad feladat, és itt valahol grafikailag arra kell válaszolnunk, hogy mi is a mi identitásunk a szakmán belül, vagy akár nem is csak a szakmán belül, hanem hogy mi hogyan érezzük magunkat. Erre egyébként szerintem elég nehéz választ találni, és ezzel így meg is küzdöttem ebbe a fél évben, de most így úgy érzem, hogy egészen sikerült egy, egy jelenlegi állapothoz megfelelő választ találnom rá. De ezen kívül van egyébként rajzoktatásunk is, illetve a plastika. A plastika az egy elég egyedi dolog ebben az oktatásban, mert ezt az országban máshol így nem nagyon erőltetik, hogy a tervezőgrafikusok ténylegesen agyaggal szobrázatot is tanuljanak nálunk. Igen, szerintem egyébként ez nem egy hátrány, hogy el tudjuk képzelni három dimenzióba is azt, amit mi egyébként csak kérdésen tervezünk általában, meg digitálisan. Kell az AI-ja barátod-e? e az AI-t, a mesterséges intelligenciát? Valamilyen szinten igen. Valamilyen szinten meg ellene vagyok. Ezt elég sokat boncalgatjuk egyébként mi is itt benne az iskolában, hogy mennyire kell ez, mennyire jó ez, és bizonyos dolgokban egyébként tényleg nagyon nagy segítség tud nekünk lenni mondjuk programon belül, amikor én megcsinálok mondjuk egy képnek a körbe maszkolását, hogyha kézzel csinálnám mondjuk egy óra alatt az AI meg mondjuk megcsinálja nekem kettő másodperc alatt, és azon mondjuk kell egy öt percet javítgatnom, hogy ez ténylegesen szép legyen. Hú. Ilyen formában abszolút használom az AI-t, viszont magára képgenerálásra például, vagy dizájngenerálásra, arra abszolút nem, mert én úgy gondolom, hogy ezt a részét nem feltétlenül fogja tudni teljesen felváltani az AI, mert az emberi gondolatok azért fognak kelleni a dolgok mögé. De majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, szóval én egyébként több minden miatt is azért így nem feltétlenül pártolom ezt az egész dolgot, de haladni kell, akkor rá meg nem ellenzem, az egészet, csak hogy mennyi energiát is használ fel ez valójában, és ez mennyire tesz összességében jót nekünk. Azzal azért vannak ilyen két eljeim. Hogy látott te most a világot? Te, 21 éves művész szemeddel. Én úgy gondolom egyébként, hogy nem feltétlenül megyünk rossz irányba, viszont engem kicsit megijeszt az, hogyha látom a fiatalabb generációt, hogy én meg a, tudom, a, bocsánat, a nem... nálad fiatalabb... Generációt. Igen, Csak a jó ezt Igen. Igen, mert hogy tudom, hogy én még nagyon sokat szaladkáltam kinnakártban, amikor kicsi voltam, és uh, játszottam a barátaimmal, és most van egy öcsém is, és rajta is látom, de úgy, úgy ámlok egyébként a fiatalabbakon, akik mondjuk most általános iskolások, hogy már a telefon nélkül nem nagyon tudnak a felnőttek meglenni, sem? Szerintem egy órát sem. És ezt így nagyon-nagyon ijesztő látni számomra, hogy nincsenek el egymással, nincsen témájuk, hogyha nincsen ott a kezükben a telefon, és nem tudom, hogy velük így mi lesz, hogyha felnőnek. Mert én még nem pont abba a generációba tartozom azért, aki így a művészetem belül is szerintem az az értéke a mi generációnknak, hogy még vissza tudunk nyúlni az ilyen kézi dolgokhoz, és még nem csak digitálisan tudunk gondolkodni, hanem valahogy ezeket a manuális dolgokat tudjuk a digitálisba belevinni, mert már értünk hozzá, és ebben nőttünk fel, de még látjuk azt is, hogy milyen szépsége annak, hogyha valami kézzel készül. Hány éves az öcséd? Ő most 14. 14. Uh -huh. Tehát őt elrabolták az ufók ilyen tekintetben, azt lehet mondani. És ezt hát akkor azt lehet az én gyermekeim is hasonlóak, és hát sajnos, vagy nem sajnos, el kell mondani, be kell látni, stb. többi, hogy ők egy teljesen, konkrétan egy más világban élnek. Igen. És ebből, de ez egy ilyen érdekes látásmód, és ugye te, megint csak azért mondom, hogy ez a nagy különbség, mit vesz észre. De te Igen. abszolút az elejében vagy még, amikor majd eltelik 10-20-30 akárhány év, és ki tudja, hogy hogyan alakul majd mindez. A másik irány, hogy látod a világot, a te világod, milyen? Meg tudnád-e fogalmazni? Az én világom az leginkább így olyan, hogy ami a legnagyobb érték szerintem, ami után én menni szeretnék, az az, hogy minél többet tudjak és tanuljak, és ezt keresem mindenhol a világban, hogy ki az, akitől tanulni tudok, és, ki, és hol van az a hely, ahol a legtöbbet tudok fejlődni, és tapasztaltat magamra szedni. Nagyon szeretnék majd kimenni külföldre is többet, és onnan is minél több mindent így magamba szívni, hogy mi az, amit majd később fel tudok használni, és minél több szakterületet így a művészetem belül is megismerni, hogy ne kelljen még plusz három embert megkeresnem ahhoz, hogy egy projektet véghez tudjak vinni, hanem saját magam is akár három ember munkáját is el tudjam végezni. És én, én nem tudom, talán tényleg így ezt, hogy így saját magamnak fel tudjak építeni egy ilyen világot. Fontosak nagyon számomra a barátok is, fontosak számomra a család is nagyon, és ö, valami ilyen számomra jó környezetben tudjak élni, és én nagyon-nagyon szeretnék sokat megismerni a világból, talán itt ez az én világom a leginkább. Ez a megismerni a külföld, az egy fontos tényező? Igen, számomra nagyon, mert úgy érzem, hogy azért egy nagyon kis részét ismerem még, bár nem csak Lyonban voltam külföldön, hanem azért már több helyen is, de hogy így összességében a kultúrájukat mondjuk annyira nem ismerem még, mondjuk akár egy indiai kultúrát nem nagyon, de... Voltam most nemrég Dániába, de a skandinávokat is sokkal jobban megismerném, hogy nekik milyen a gondolkodás módjuk ilyen szinten. Akkor most fényképezzünk. Fényképezd, kérlek. A fényképezés igazából nem is feltétlenül egy ilyen hatalmas témának szerettem volna így behozni, csak azért gondoltam így megemlíteni, mert hogy nekem az egy ilyen olyan hobbi volt, ami így kiselt azon az időszakon, amikor így sokat voltam egyedül, és így azóta is így sokat vissza ahhoz, hogyha mondjuk rossz van, akkor elmegyek egyet, egyedül sétálni, és fotózok. És, és miket? Mit szakad. fotózol? Mindent? Vagy kimondottan macskát, a, kutyát, az a égboltot? Várost a, a várost és a körülöttem lévő embereket, illetve épületeket. Nagyon érdekel a körülöttem lévő épített környezet is, és a természet is, és tényleg az emberek szerintem csodálatosak tudnak lenni, egy-egy pillanatot elkapni, mint hogyha én is benne lennék az adott szituációban, és ezt így nagyon-nagyon jó látni. Bár én egyedül vagyok, de körülöttem annyi minden zajlik és történik. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem benne. És ami még talán egy ilyen érdekesség, és pont ez, hogy most akkor melyik generáció, meg hogyan, meg én mennyi idős is vagyok, Uh, én analóggal fotózok, és szerintem ennek megvan a maga szépsége. Én nagyon régóta vágytam arra, hogy tudjam a saját képeimet előhívni, és <tosz> nagyítani <tosz> sötét szobába. Kolján. Ez egy ilyen hatalmas varázslat volt uh, számomra, és így nagyon régóta szerettem volna, és ez most egy ilyen, nagyjából egy hónapja történt meg, hogy sikerült uh, itt az iskolában kielekítanunk egy ilyen labort, és az ittani fotóután árnő segítségével uh, elkészítettem ezeket a képeket, uh, és ennek így nagyon-nagyon örültem, -nagyon hogy végre így ehhez jutottam. Illetve még van egy másik technika is, amit uh, szintén ezekkel az analóg filmes képekkel kezdtem el nagyítani őket, cianotíbiával, ami egy ilyen yes. számomra nagyon érdekes technika, két vegyszernek az összekeverésével jön létre egy olyan, vagy ami hogyha a fény éri, akkor uh, ciánykékre szívódik meg, és hogyha uh, ami nem kapott fényt, ezt viszont utána vízzel ki tudod mosni, és a vízzel is fixálod ezt az egészet, és ezzel kísérleteztem mostanában többet. Volt egy ilyen pályázat, egy ilyen fotós pályázat, és uh, május 8-án lesz egy kiállítás, ahol ezek a munkáim majd láthatók lesznek. Mi az, amit téged nem érdekel? Tessék, bocsánat. Mi az, amit téged nem érdekel? Hmm. Főzés, mosás, ah, takarítás, tudom, tudj, mosogatás? Ezzel eléggé jól leírtad. De én talán, talán még ami így ami a legkevésbé érdekelés nagyon... Emiatt viszont szoktam háborogni, hogyha ezzel kell foglalkoznom, az az adminisztráció. Nagyon-nagyon nem szeretek mm. papírmunkát végezni és, és sí ilyesmi dolgokkal foglalkozni ezzel, hogy mindig fel tud húzni. Hogyha van nekem négy darab pontocskám, pontpöttyök, kettős ponttá alakítjuk, az egyik a művész után van, és utána te jössz. Tehát, ha meg kellene fogalmaznod, le kellene írnod, művész, mit jelent számodra? Művész. Mi az? Ki az? Mit jelent? Szerintem a művész az valaki olyan személy, aki mm, a saját látás mondját az ő világnézetét próbálja meg átadni a többi embernek úgy, hogy valami szépséget vigyen az ő életükbe is azáltal, hogy meglátják, amit ő lát a világból. Mert szerintem nagyon sokan, csak akik mondjuk nem ilyen beállítottságúak, fekete-fehérnek látják a világnak egy részét, és ezt a művészek fel tudják dobni. Ember, ez a másik szó, ami most eszembe jutott, és ugyanúgy kettős pont, tehát a négy pöttyöcske ide, itt fogy el, hogy fogalmaznád meg az emberi lényt? Mm -hmm. Igen, ez nehéz. <gül> igen, igen, ez, ez, ez elég nehéz kérdés, Uh, talán, hogyha nem így pontosan egy mondatnak a közepére kéne ezt így beillesztenem, akkor így azt mondanám, hogy mindenki kapott egy bizonyos időt, és mint ember szerintem így azt kell kihasználnunk, amennyink van, és minél több mindent megjelnünk, és mindent megvalósítani, amit szeretnénk az életbe, és ne, ne féljünk attól, meg ne azt várjuk, hogy majd lesz egy másik életünk, vagy akármi, és majd később, hanem most igenis csináljuk meg, amit most szeretnénk, mert mindenki annyit kapott, és elvezzük ki. Hiszen valamiben, valakiben teremtés, teremtő, valaki vitte, kitalálta, irányítja is, stb. stb. Hogy magadban feltétlenül... hiszek. Nem, nem feltétlenül hiszek benne, nem mondom, hogy te gadom lehet, hogy van valami felsőbb erő, de én, én, én nem feltétlenül hiszek benne, amiben hiszek az azt, hogy saját magam sorsát tudom irányítani, és a fölött én rendelkezek, hogy én mit csinálok. Ebből a közel egy órából számomra az is kiderült, hogy igen, tehát te azért megtetted. Ezt a Budapesti bizonyította többek között, hogy jaj, egy hét után én más érok és nem akarok, és aztán milyen jó, meg fotós kalandokra is rávetted magad. Interjúkat is adtál rengeteget büszkerált, Sopronvárosa, ha jól tudom. Melyik volt az az interjú, amiben úgy kitudtál teljesedni, ott azt érezted, hogy művész vagy? hogy úgy tényleg kiadtad. Tehát jól érezted magad abban a beszélgetésben. Mindjárt mondom, miért kérdezem? Mm, a... Legutolsó interjú, ami készült velem, a Sopran Ifjú Tehetsége díjat kaptam most 2024-ben, és annak az interjúnak azért örültem nagyon, mert az előtte lévőkben leginkább magáról a versenyről kérdezgettek engem folyamatosan, és ebbe a legutolsó interjúba viszont arra kérdeztek rá, hogy magában a grafikában, a művészetben mi az, ami én vagyok, és ennek nagyon örültem, hogy nem csak egy esemény miatt, ami megtörtént velem, Azért, amiatt érdeklődnek, neki hanem azért is, aki én vagyok, és ami az én művészetem. Mi leszel, ha nagy leszel? 21 <gül> éves vagy, hát na, művész. Már az vagy. Visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, belehallgattál ezen beszélgetésekbe, amiket megtaláltál mondjuk a Youtube-on. És azzal kezdtük ezt a beszélgetést többek között, hogy nem igazán tudod, hogy milyennek ezeknek a beszélgetéseknek a lényege. Most tudod-e? Vagy van erre válaszod bármi? Ó, oh, nem tudom, még mindig nem értem, vagy mit tudnék? <gül> mm, egyébként én azt éreztem ebbe a beszélgetésbe, hogy leginkább magamnak is listáztam ezeket a dolgaimat, hogy mi is történtek velem így eddig az életbe, és hogy uh, mi felé szeretnék menni, és kicsit ilyen önterápiás dolognak hmm. <gül> is tűnt ez az egész, és hogy ezt így megosztam másokkal is, ez jó esett, és nekem mi abszolút egy ilyen gördülékeny dolognak tűnt, bár lehet, hogy nem építettem fel annyira érthetően mások számára is, mint ahogy nekem érthetőnek tűnt ez az egész, de remélem, hogy ezért nagyjából átjött. Azért azt tegyük hozzá, hogy egy művész nem feltétlenül kell mindenkinek érteni, -e? ez egy jó kis kibúvó lehet. Ha most magadba hallgatnál, szerinted, ha csak úgy belehallgattál volna két három nem tudom, hogy hallgattad meg az egyéb beszélgetéseket, akkor értenéd, hogy miről is szól, hogy mi a célja? Szerintem, hogyha csak egy pillanatot vettem volna ki a beszélgetésből, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen kohéziós erőt megérteném a beszélgetések <síns> között, de, <síns> de, <síns> de um, nekem egy jó élmény volt, az biztos. Azért kérdezem, mert alapjában véve azért a cél, hogy figyeljünk oda egymásra. Most jön az, ami a te feladatod, mit kérdeznél ami a nehéznek tűnt az elején. Bocs, hogy nevetek nem te vagy az első, aki gondolkozik hát talán azt kérdezném meg saját magamtól mert az időbeosztással egy kicsit így hadilában állok és hogy néha miért érzem ennyire nehéznek azt, hogy nekiálljak valaminek, mikor igazából ha már megmozdulok, akkor olyan gördülékenyen jön magától minden és ez egy művész nem... probléma azt hiszem. Igen, <gül> igen, igen, de erre, hogyha találnék valami választ, akkor ez biztos, hogy egy ilyen nagy könnyebbség lenne az életem hátralévő részében. Na most az a helyzet, hogy nem tudom ki a következő beszélgető partner, megint csak fel is fel kellene tenned egy de lehet, hogy akár ezt feltehetnéd, és akkor lehet, hogy ő tud egy olyan jó válaszsal elő tud állni, egy olyan jó válaszsal, hogy puf, köszi, megvan. Viszont nem. Magad. Tegyél fel egy kérdést a következő, Tehát van erre válasz egyébként? Akkor ez a kérdésed önmagad, vagy ezt a kérdést még mm. megkérdezni Hát magad, remélem, hogy egyszer remek. megtalálom ezt a választ, vagy Jó. lehet, hogy igazából csak annyi a válasz erre a kérdésre, hogy, hogy ténylegesen ne, nem gondolkodnom kéne, amikor elhatározok, valamit, hogy meg fogom csinálni, hanem felállni és elkezdeni megcsinálni. De akkor nem lenné művész. <gül> <gül> hát igen, igen, valahol itt az igazság benne, de remélem, hogy azért így eljön az a pont, amikor tényleg ez így fog menni. Gombos tűket, szögeket ajánlok a székedre. És akkor úgy is <gül> Igen, igen, valami ilyesmi kéne valószínűleg. A kérdésem, amit feltennék, most egy projektemben egyébként elég sok embert kérdeztem meg erről, és kíváncsi lennék, hogy, hogyha egy idősebb ember lesz, esetleg nálam a következő partner, akkor ő hogyan válaszolná erre a kérdésre. Hogyha az életben úgy érzi, hogy elakad, mondjuk nagyon, vagy ilyen mélypontja van, akármivel kapcsolatban, akkor van-e valami bevált módszere arra, hogy így kijöjjön ebből, vagy hogy mi az, ami neki segíteni szokott abban, hogy könnyebben tovább lendüljön ezeken a nehéz helyzeteken. Köszönöm, ezt is. És az egész beszélgetést is. Deli Bianca Virág. Nem virágoztattam a harmadik nevedet, vagy hát a második keresztnevedet, nevedet, de szerintem szép. Nem mondom, hogy használd. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Minden jót neked. Szia. Hello. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz-e őszinte és önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled.